Ah, du lyssnar på podcast-sändningen Lagt ligger med Rasmus Ek och Fritjof Andersson Music födelsedagar. Och det är inte säkert samma för dig med, med farfar och farmor. Att, eh, man fick alltid pengar av morfar. Det var man alltid, alltid lite uppe i diskussioner här med att brorsan kunde få mer pengar Aha, än vad man själv fick i det, i det här kuvertet med kortet och lite pengar. Men det, det var ju för att han var mycket äldre, eller hur? Ja. Var det Oscar Oskar då? Ja, ska Jag kommer ihåg det var jävligt orättvist någon gång när han fick Låt oss säga att jag hade fått en 500-ning Kanske av Och så fick Oskar fick Typ 2000 För att han höll på att spara till en dator alltså ja, det, är, en det är helt ologiskt Ja eller hur <laughs> Det är helt sjukt <laughs> det Jag hade kunnat dra till mig Att jag höll på att spara till en cykel <laughs> ja, Man sparar ju inte något? Nej, Vi har aldrig fått samma För vi har ju ganska tätt på. på. Även du hur stor skillnad på det också är inte Det med. Sju år Det är sju år, sju år. år. Mm. Åh fan Han känns ju ynglig Ja men det är därför Då har jag varit större skillnad Ja Vad ja, kan han ha varit då då Han har, sp har sparat dator Han var väl 19 kanske 20 Då var jag 12-13 ja, det är inte så ja, det är... Jag har ju inga utgifter Som 12-13 år kanske Nej Du kan inte spara i dator Jag ska inte datorn, ha 12 fem. Det är inte det som är grejen Alltså Man sitter ju nöjd med 500 spänn Det var inte var inte bortskämt Tjur Tjur över att han fick mer. Det var mer ett förfrågesättande Av mm. motiveringen Varför ska han få mer pengar? För, för att han har på att spara till det låg Lilla det. Det vet jag inte vad jag tar fort ut Men det, När man var liten när man sparade pengar ja. Jag samlade in i en röd hink som jag hade. Mynt, eller? Mynt, allt. Ja, oh, allt, äh, allt som är röda okay. Sedlar och allting mm. Och även de här stora scenerna Alltså först, pengar, liksom. det är Ja, Det är rökningen ja. Och eh, Efter jag var elva någon gång Och började åka på bts så gick alltid Den hinken oavkortat till bts i Luribor ja. Det brände allting liksom. mm. Men undrar jag sig, var fick man pengar ifrån? Alltså när man sparar pengar När man var i den Det måste ju bara vara födelsedagspengar Julpengar ja. Och sen vad fick man resten ifrån? Jag vet inte jag hade också. För jag kommer ihåg att jag Jag hade en, så här, satt en gräns för mig Att jag fick inte fick för mer än 6 000 På beatles -marknaden. Ja, Det var en rimlig gräns <laughs> Jag var beredd att höra 1500 ja, Men då var kanske jag var lite äldre liksom. jag Började nämna med 14 mm. Och kom ihåg att den gränsen Tjuvar jag alltid med för jag hade alltid på något sätt luskat fram mer Jag hade pantat med en massa burkar och skit Så på ett år hade jag tjänat ihop Kanske åtta Och så fick jag inte säga någonting Men sen såg han alltid på alla grejer jag hade köpt Att fan, vad kostar allt det här egentligen Och då var jag, nej nah, jag fick det för sex <laughs> Det var liksom alltid gränsen Jag kommer ihåg att ett år Det var ju ännu lite äldre hade jag lyckats spara ihop tolv Oj. Och fick sån jävla ångest På tåget hem För jag hade bränt upp allting då bara en massa Beatles och skit Och farsan läser igenom det där Det här kan, jag inte, det där kan jag inte få det <laughs> Men idag känns det ändå helt rätt alltså. ja. Jag bländer ju på helt rätt grejer Ja Nu står du på vinden nu och sig <laughs> Jo men det är bättre Det är hedervärt ja, du... av dig Eller såhär, att du lyckas spara pengar Det har jag aldrig lyckats göra i hela mitt liv ja. Inte så lite, inte, det inte alltså, från du... det att jag fick Min första spargris när jag var typ Sex år gammal var där och tullade på den direkt. Jag kom att man kunde skruva upp den med, en, med våra mat knivarna. kunde man skruva upp den underifrån så fick man ut femorna. Då kunde jag bränna i <laughs> det, det där beteendet har hängt med <laughs> hela livet. Synd. Ja, du, du är ganska allt ganska direkt. Ganska jag, jag är extremt dålig på det. Det är i tycker jag. Ska ha pengar. Så är jag också Om jag inte har <laughs> någonting som jag är jättemotiverad för att köpa det. Mm. När beatles var så jäkla stor Och så fanns det så jäkla mycket bra grejer Det var ju som liksom, liksom paradis liksom. Är det folk Man glömmer man, i... man, man, man lever i Den veckan så lever alla i någon slags Bubbla liksom Som mm. inte är, Så känns långt ifrån verkligheten liksom. Alla som, som är spelare i beatles De går ju runt den veckan Eller många går ju runt Som att de är Ja. Alltså, så han som är George I något coverband ja. Han går runt som George Och kan snacka med sin bandmedlem som John liksom. ja, Helt ja. In, in character ja. alltså. Och det smittar nästan av sig På alla som är där ja. Så att det är nästan så här att han är John För en stund liksom. mm. Och eh, jag kommer ihåg att jag och Joel Kom på att kom på oss själva att nu har vi gått lite för långt då när vi på hotellrummet på Delphi där vi bodde Det är Bikesveckans centrum Där det är en massa konsert marknaden eller klockan två På natten stod i en säng Och körde bedd in Konserten live Så jag lämnade hos konsert i sängen Eller Jag skrev mig till gips hoppade i sängen Och det satt en kille som var John Precis framför oss Och man tyckte att just då tyckte man att Fan vilken cool snubbe Och Joels farsa går förbi <skratt> Jons syre, där var jag också, det var ju också. Här. Jag köpte en gång av henne ett medlemskap av Strawberry Fields för 50 pund. Kävla skam, sa jag. Jag fick ett litet plakat, diplom. Ja. You're now a member of Strawberry Fields. Men Hon gör, hon gör sitt levande på sådana där grejer, eller? Ja, hon med. har skrivit en bok också om John Jon. Ja. Uh, men det sjukaste, är att bara att hon säljer den grejen det Känns ju helt skumt, liksom. ja, du känns lite För 50 pund ja. Och en annan sjuk upptäckte Hon sålde fotografier som han sa på John ja. Och hon hade inte så bra kontakt med John Så att man vet att hon har inte så mycket fotografier liksom. mm. Men en bild som hon sålde Som var hennes Sålde den för 10 pund styck Och sålde hur mycket som helst liksom. mm. Alla köpte den Den bilden är jag 95% säker på Att hon har och tagit en bild från John i Paris Och satt in Nej. Han i Liverpool alltså, Jag har bilderna Tusen gånger Det går inte att hitta någon skillnad. Oj Det är lite sjukt Ja det är sjukt jag, Så är det jävla nyfiken Men på hon tar... säljer det som att Det här är en bild jag har tagit Eller? Det jag när John var Besökt i Liverpool Okej okay. ja, då är det ju jävligt konstigt <laughs> Så jag jävla nyfiken på att jag är Fast det här Fast är det så Så är ju är, är ju värdet av det kortet Tio, tio. Alltså då är det ju Ännu roligare ja, precis. Ja, I efterhand bättre, här, Men då av. var man ju helt så här, Fan jag här har <laughs> du men... det känna igen på en gång Ja alltså, jag, jag tyckte så här, Det var skrämande lite Och sen när jag la upp och bilderna blev i varandra ja. så, så här. Hon har bara spegelvänt liksom. Och så satt innan framför huset I i Liv. <laughs> eh, som när, från, eh, när Vinyl 107 Hade en tävling på På radion Man skulle ringa in och Gissa någon bitenslåt eller någonting mm. Och så skulle man vinna ett värde, värdefullt kort Foto på George Harrison När han var 14 ja. Så ringde jag in och så vann jag den Och tänkte så här, fy fan, vad grej Kom någon Nej, jag kommer inte ihåg vad det var Någon enkel liksom. ja. Och så ringde jag in och så, så Du kommer få det här fotot skickat till dig Inom en vecka Och så fick jag det kvärt så öppnade jag upp Då är ett A4-papper ja. Med en kopierad sida <laughs> från Beatles Anthology-bok. Precis som kommit ut. Och så står det, har du de skrivit för hand? Ja. Spara det här pappret kan få ett samlarvärde. Nej ja. Det är fint. Vid 977. Och då börjar jag tänka, så ju jag till alla som ringer in där. Ja, vi skickar. Alltså, det var inte så här. Nej, de kan ju kopiera ut den här hur många. Vad ja, som helst Äckligt! Ja. Men, men när du var liten, du samlade du. Om vi återkommer till. Samla på bitar, ska Vad är det, det du samlar på? Ja, helt vanligt. Helt vanligt. Helt, helt det är ganska tätt det jag samlar på. Ja. Jag samlade på kapsyler Ja, det gjorde jag också. Gjorde det? Ja, en jag tror att du säger de flesta har samlat på kapsuler. Det förstörde mitt kapsulssamlande lite Min fast jag kände att han jag ville ge, ge hela en skjuts. Jag hade en. en vad kan jag ha haft En plast en Big pack burk Som jag hade kapsyler i Så jag kanske jag hade Fyllt den Till hälften med kapsyler liksom. Helt stolt över den samlingen Och det var ingen kvalitetssamling Hade vi en backlesk hemma Så gick alla de kapsylerna i Det var inte en unik samling Det kom farsan i alla fall Då hade han Någon kompis Som jobbar på restaurang så han kom hem med En, en hel Sån här eh, Back Ganska stor Full med kapsiler Kanske Blir Det nästan tråkigt 10 000 kapsiler Och där, där dog mitt samhälle Av kapsiler Fast, när, jag la, när, jag la, när jag fick Så att, att jag, om jag fick Tag i tre kapsiler Under middag och la den i min lilla bigpack-burk där Då syntes ju det Men när jag kom hem Jag in i mitt rum och kastade in i den här stora jävla lådan. Då var det finns ingenting liksom. Visst Det var skit, Fast han var ju skitnöjd Han var ju jätte och och jag, jag var, jag, jag var Du måste ha varit skitglad alltså, jag, var till, men, att, jag, jag fick det. Men, det men det var ju liksom då jag slutade Samla Jag tror att det är kanske bland annat sista grejerna jag samlar på Överlag de där kapslarna, just då. <laughs> det är lite också här, det är kul att man gör det själv. Liksom. Mm. Och sen det här, när du får den kapslarna, då är det givetvis kul i ögonblicket. Sen ja. har inte de samma värde som de du har samma själv Nej. Men jag har ingen sett så Jag ådra. Tror jag. Jag har mm. aldrig varit alltför hypnotisk på det. Du har det. Mm. Ja, jag ser det framför mig att Har du lite mer ordningen i kapslarna? Nej, alltså just kapsilsamlingen Den var nog fan inte det Kanske var jag och Hanna som Samlade upp kapsiler Bara låta högt liksom. ja, jag körde Nyckelingen såklart Frimärken Vad är så såklart? Det körde väl alla? Nej, det har jag inte Alla för mig familj kör uh -huh. Uh -huh. Alltså så typ reklangrejer Nej, så jag köpte nyckelringar Ja liksom. uh -huh. uh -huh. Jag kan flika att jag och Min kompis Martin Vi samlade, på, vi samlade tillsammans Och på våtservett I såna här Det började för att Jag tror att någon av oss hade Jag tror att Martin som hade flygit Han hade en våtservett här hemma Det är coola, en snygg logga Från flygbolaget Taron tror jag, han hade till Rumänien <laughs> Uh, Fick det, var, var det du som var Jag fan en gick det Nej, <laughs> så hade jag också Någon våtservetter hemma vi hittade Och då tog jag en sån här Perm som man har haft för hockeybiller Du vet, man sätter i hockeybiller ja. Och en ny perm Och så i med sådana plastfickor Och så var det ju en <laughs> våtservetter Per ficka Det var det fika. konstigaste jag har det, men det är, det är var det efter När jag, jag slutade på åkerbildssamlingen? Ja, Vad kan det ha varit? 11-12 år gamla, kanske. Tror jag, när ni samlar på båtsevete. Hur många hade ni? Jag vet inte. Det, det som paja även den här samlingen var att vi insåg att vi började bredda sortimentet. Det, det höll inte att vara samlat på båtsevete. Så vi började trycka in små hotelltvålar och grejer. Och då, då var det liksom för sent. Men där hade vi i varje fall kommit till någon sorts kvalitetstänk. Så det var inga dubbletter av våtsevätter. Det var bara en unik våtsevätt. Så det här för mig att vi hade sorterat upp det i våtsevätter från flygbolag och våtsevätter från hotell. Nu vet jag. Det här sådana ställen var för mm. våtsevätter. Gräshåll på samlar jag på. <laughs> Sant. Är det vanligt? <laughs> var det många som gjorde det? Döde du dem? Nej, jag fångar. dem. <laughs> hade du något bud i Jag vet inte han hade en jävligt märkt kompis bara någon månad på dagis. Uh -huh. Som herotiskt skumt när man tänker på det nu men han hade en farbror som var gräshopps typ expert. Uh -huh. sa han det. var ju så konstigt. Som jobb eller så? Nej, han hade en jättestor samling hemma. <laughs> det är skitkonstigt nu att tänka på det sen dess. det är folk som håller, det är inte folk som håller sig uppe med så här nålar. Ja så då. Eller vad är det? Eh, det hade han levande i någon sånt till ja. Ja. ja. Så jag jag hade såna där burkar som jag ja. köpte på Sådana som och man hade blandade pinnar i. Ja, hä? Svenska men sen lärde han ut med tekniken för att för att fånga. Det är så Nej. Ja. gubben eller gub, grabben, äh, grabben. Ja. den är grabben. Eller gubben till faddre. Verkligen. Det är bara sen han, sen visade sig att den där grabben var ju han var väldigt skum. Det Så det kan inte få. Och, <här> och, <här> och, <här> och, <här> och Hitta på en massa andra konstiga grejer också. Så, och jag vet inte om man hade någon farbror som var. Eller gubbe, som var nej. Han hittade på när jag visste att ni knäckte man skulle i alla fall, man låg på alla fyra. Ja. Och så man hoppade fram. Som en gräshoppa Nej, det var inte tanken utan man skulle bara, bara fram. Man, var tvungen, man fick inte vara framför gräshoppen. Liksom. Var utan så kom man skulle komma bakom gräshoppen. Hoppa fram. Kupa, kupa händerna. kupa händerna. Och sen bara lägga ner bulten. Hur många gräshopper? Sysor var det. Gräshopper, de gröna. Stora, eller hur? Ja, det heter något annat. Ja, men det var de här mindre i alla fall. Okay. Det var samma att man fångade små grodor också. Fan, vilket små, små grodor ser jag inte längre. Alls. Det lukta skit efter ett tag. Jag hade dem i garaget <laughs> i ett stort akvarium. Grodor? Alla grodor. Och, och grodor som är helt samma. Men visst var det precis som med i fallet med våtsvätterna. Jag kan tänka du inredde den här lilla burken Med lite blad och ja, lite Och ja Så det är alltid i, i början Alltså när man instigerar sitt <laughs> så är man har som roligast <laughs> så, För då gör man någonting Och sen när man väl har kommit igång Då är det inte så roligt längre Kommer man att sortera den Och man tänker också ja. Men det är ju då, det är då man ja. håller på att förbereda Och man, här, och man ska göra kul, en kul värld För syssam i burken mm. Han hoppar upp där, där kan han ligga och vila Men när han kommer ner i burken Så får jag ändå bara panik mm. Det här är jävla kul min av från På stugan i Norge så samlar vi på Eller jag samlar på Jag lyckades få upp småfiskar vilket, För jag hade fått en hov uh -huh. mm. Så de hade bara en helt vanlig Röd plasthink på bryggan Gick dit och i Och lite krabbor och skit som jag lyckats hitta I tången Och så var... Oskar som konstaterade i sju jag tyckte att det var lite sådär fult med, med hinken så han, han skulle hjälpa till att bygga ett akvarium <här> <här> och det tog så otroliga proportioner så vi hittade en, en bergknall ner mot vattnet som var plan och så, så blandade han cement <här> och så gick vi och letade perfekta stenar som var liksom så nära fyrkantiga... Eh, vad heter det, vad heter det med? Sten. Eh, Tegelsten. Ja, så nära den formen som möjligt. Och så byggde vi som en mur runt. Och så göte vi till och med en, ett hål i... Vart på tomten? Ja, <laughs> nere vid vattnet. Uh -huh. Göt till och med in ett plaströr i botten. Så man kunde tömma ut vatten. Och fylla på, på nytt. Yes. Okej, och här eh, gick det jävligt mycket tid åt Att samla en sanddel Som var lite strandig Så att krabborna skulle tivas. <skratt> <skratt> och det, det var säkert Det <skratt> skulle trivas bättre utanför den där, <skratt> <skratt> ja, ja, Exakt <skratt> ni, bygg, alltså, ni byggde en sån här litet akvarium Bredvid havet precis. Men det alltså, och så skulle ni få allt med en, en, och en och en halv gånger en meter stort Så här men Visar jag med fingrar. Det är svårt för någon att förstå Men det var ungefär lika stort som ett bredvid havet, precis. Va? Och där skulle jag lägga allt ni fångar. Där, uh, här, och så var ju för stor för att hålla på att fånga djur. Ja. Men jag gjorde det. Och jag lägger mycket tid på att inreda <laughs> metong <laughs> och små grejer för att de djuren skulle trivas Men, men funkar det? Fick du det? Jo. jo, men det var ju alldeles för varmt. I vattnet, ja. ja Men kunde inte byta vatten då med nästan Jo, men det, i, det blev ett jävla jobb alltså. <laughs> Men ni fick upp hela det Ja, det höll Det höll. det läckte lite vatten Stod det kvar nu? Nej, jag tror att vi men Gjorde cement Ja, men, men det gick ju att slå sönder liksom. ja. Det var ju bara sina, Tunna väggar alltså, mellan stenarna då slår man bort en sten så var det bara lite skorpa yeah. kvar. Jävligt motiverande ändå när man var liten. Och det, det. det var jävligt, exakt, det var jävligt, precis samma sak där. Det jävligt, väldigt kul i början. Och sen när det var klart, det var det ju skitsamma. Alltså det var inte så jävla kul att gå och i krabbor och lägga där. det där. hände ju ingenting. Och det är Nej, mycket för... roligare att exakt. hålla på och fixa och fixa. Ja. Yeah. Vidare hade jag kvar här hade en stor guldfisk i den Och den hade farsan fått på för att hade bara ett öga. <laughs> Är det är kostar bara fem spänn Ni kan få där Men ja. ni hade inte stått i innan eller? Ja, jag hade inte stått i Sen fick vi på med flera fiskar Det var första fisken som kom in det var den som åkte runt med ett öga Han en Nej, inte Nej. Då hade en namn? Nej, det var inte hade vi ökenrottor också Det som också mysigt ja, Vad hade ni då? Lisa hade ökenrottor är... Nere på det rummet som var mitt beatles sen. I källan? I källan. källa källarummet. källa källarummet. Typ Där hade dem, de isökerna det. Men de rymde hela tiden. Så att, till, till slut fick farsan nog. Och, eller, de, de rymde som man drog i huset. Alltså. Hur många var det? Jag vet inte fan. De förökade sig snabbt som fan också. För mig. Äckligt. Men, ja, så slutade jag med att farsan gasade gällde dem. Så Nej. De, han tog eh, hela buren. Och så ställde den bakom bilen. Så jag och Lisa stod uppe på balkongen och kollade ner. Och så såg man det där hjulet snurra långsammare och långsammare. Färs en gasa. Jag stannade bilen och så gick han ut och kollade. St gick han tillbaka till bilen och gasade lite mer. Men han tänkte inte för liksom. mycket gas försvann vad ut. Han hade ju hängt ja, någonting. Ja, ja det, det tänkte jag. <laughs> så att de vände lite snabbare. Och det han Vilket humant på. sätt du tänker på. Gasar <laughs> Jag vet inte såhär, kunde du ju bara drängt dem? Eller? vad Eller? Hur ska man bäst göra där i öken råttor? Jag vet inte Bara att slåla ner mig i to toaletten Nej, det kan vi fan inte göra Jag vet inte Kanske ett ganska bra sätt att gasa Eller tryck, släng in 7-8 musrottfäller I buren Nej Hugger ju fortsatt fan huvudet ja. man kan köpa dem också <skratt> ja, Gasningen kanske främstår som ett mer eller mindre bra det är en ganska bra alternativ, ja, tror jag. Lisa sålde en av råttorna till grannen som är Mickis skit. Att det är en spänn. Men den skulle vara hos oss. Ja. Självklart. <laughs> har du någonting gjort? Vi hade en katt som jag var skiträtt för den. Sen fick vi hon. Jag hade aldrig haft någon, någon. någon kassel. Nej. Jag fick en katt när jag fyllde sex. Viking. Jag <laughs> Helt svart. Sen var det nog alla grannar som matade med. Eh, det blev gjort Matan med grill De hade grillat Så fick han resten Tror fan katten aldrig kom hem igen efter det. Så de fick katten av jag, jag gick dit med mamma och konstaterade Att de fick kaffe att behålla katten Jävla morsan la, morsan la orden i munnen på mig De kan väl behålla katten Eller hur? fick Ja. Men när ni gick dit Huh? Var det bestämt då att nu går vi dit för att ge om katten? Jag tror trodde vi skulle gå dit för att hämta min katt Vad Först och morsa? Jag, jag, det, vi hade väl säkert diskuterat frågan lite Jag var inte helt inställd på det Vi hade två svarta katter, vi hade först en som hette prins Som man bort <laughs> det, det är så här för himodgårdsia snabbt tror jag så vi har sett det och den bilden det kommer när vi stod på terrassen jag och Lisa och Morsa ja. på kvällen helt mm. svart och ropa på prins ropa på en svart katt ja. det är ju ja. ja. så elit kan se å prins Man ni ser så högt man kunde det där med mickis jag fan få, få den att komma ja. tillbaka Lisa grät kommer ihåg jag gick in snabbare och satte man och kollade, lisa stod kvar själv. Jag har haft den i veckan. Jag köpte en ny sen så att det likadant Jag skrev upp en till som jag läste i Expressen nu. Yes. Och det var då någon som hade sagt någonting Jag kommer inte ihåg vad just han hade sagt Men någon som hade dött Och så var det några sista ord som han hade sagt ja. Det var väldigt bra Det döda dörramärskans sista ord ja. ja Jag kommer inte ihåg vad det var Men då började jag tänka sig på roliga grejer man kan säga för Sista ord Och bra grejer ja. Och då har jag en som jag träffat som hade En som dog i Cancer tror jag, tror jag. Ja. Och han sa innan han Sista han sa var Vi ses i Santiago Det är ganska skön Jävlar. Jävla cool sista mening för han har aldrig varit i Santiago Och han var, i veck, alltså han var inte med i skallen Han låg till yeah. i koma tror jag Och jag kände att det var trist det blev med farsan sista Som var minska sortimentet Men Det är så jävla trist på något sätt alltså, Minska sortimentet Och sen satt jag och tänkte på så här, Vad, vad det bästa är man kan säga ja. Och om man någonsin kommer vara i det sinnet Att man tänker på det Att nu ska jag säga några sköna ord Eller om, om det är många som gör det ja. Tråkigt också om man säger det som man tror Ska bli en sista en mening Och så blir man tvungen att säga någonting mer Efter det Man säger sin sista mening Och någon börjar liksom gå därifrån Och är på väg att gå in i något Så man blir tvungen att säga Akta stolp Och det blir det sista Direkt därefter så dör man aj, aj, Jag kan inte ha en spåge Jävla goda de här chipsen det är Har vi det bra eller har vi bra? Det är, ja, det är bra Jag tänkte på vi ses i Santiago Det är jävla bra Det skulle, det skulle kunna vara titten på den här Episoden av Ja av, jag bara Tillägga att det kan Kan ju faktiskt få att den här människan Är så svag I ögonblicket Den vill egentligen säga Vi ses i Nangiala <laughs> Men men rör det ihop det <laughs> men det är så här där liksom jag <laughs> <laughs> Och så, så jag såg Bodmåli-filmen också och då fick man se på hans hans historia det var en så här överskönt så här Bob mali One Love, eller så ja. love Det är ju inte läg Det kändes så jävla väl arbetad dokumentär så det känns inte som kan hitta på det. Ja, är väl men... Det kan också vara så en grej som hitta på för att. Ja men man är ensam som att det är. Man ena, det är mycket på. Jag håller det mycket bättre att säga att heter han fru? Rita fritar. Ja, hon är som levererade den här meningen då Ja. Och så sa grejen med bara. Ja men mest patetiskt mest fåniga. Sista kommentaren måste ändå varit i en bachelor. Jag hörde det för många år sedan. Min sysarabeta. Bachelor. Ja, TV-serie, tv bachelor. Ja. Är det någon som dör, nej? nej, men då var det liksom Man ska bygga upp en historia Om någon av deltagarna liksom, som mm. alltid gör Och då berättade de att Hans morsa han som, Nej, ja, hans morsa Hade dött uh. Och det sista hon hade sagt var Look for me in rainbows <laughs>